Розділ 10. Гостинний прийом Доки вони плевли, день усе ясніше і тепліше. Через певний час річка обігнула крутий виступ берега, що вимальовувався ліворуч. Біля його кам'янистого підніжжя, що нагадувало приморські скелі, вода вирувала і пінилася. Зненацька виступ зник з очей. Береги понищали, дерев не стало. І Більба побачив такий краєвид. Перед ним широко розкинулася низина, густо помережена струмочками, які відділилися від ріки сотнями з ручаїв. А де-не-де вода стояла у болотах і затоках, поцяткованих острівцями. І все ж посередині з неослабленою силою котила хвилі могутня ріка. А Ген у далині, вігнавшись темною вершиною в розірвану хмару, Бованіла ваніла гора. Її найближчих сусідок із північного сходу та спадистих відног не було видно. Вона здіймалася сама самісінька і дивилася понад болотами на ліс. Самотня гора. Більбо подолав довгу путь і багато пригод, аби побачити гору. А тепер її вигляд йому щонайменше не сподобався. Підслухавши розмову плотарів, і стуливши докупу уривки відомостей, які в ній проскочили, він швидко збагнув, як йому пощастило, що він взагалі побачив гору, навіть іздалеку. Хай яке тоскне і прикре було його становище, не кажучи вже про стан бідолашних гномів у дюжках, Більбо виявився щасливішим, аніж гадав. Розмова точилася навколо торгівлі на водних шляхах і пожвавлення руху на ріці відколи дороги зі сходу до морок лісу знелюдніли чи взагалі зникли. А ще навколо суперечок між озерними людьми і лісовими ельфами щодо утримання лісової та її берегів у належному стані. Ці землі дуже змінилися від тих часів, коли вгорі мешкали гноми. Часів, які в пам'яті більшості людей стали тепер сивою давниною. Багато змінилося навіть за кілька останніх років. Відтоді як в останній отримав звідси новини. Через великі повені та дощі ріка розлилася, раз чи двічі був землетрус. У цьому дехто був схильний звинувачувати дракона. Згадували про нього переважно з прокляттям, зловісно киваючи у бік гори. Болота й трясовини дедалі розросталися. Стежки зникли. Багато мандрівників, піших та кінних, котрі намагалися розшукати шляхи через болота, зникло теж. Лісова дорога ельфів, якою за прадою Беорна скористалися гноми, на східному краї лісу занепала. І тільки річка, що залишилася безпечним шляхом від окраїн морок лісу, на півночі до передгірних рівнин. До того ж її охороняв король лісових ельфів. Як бачите, Більбо натрапив на єдину на той час путню дорогу. Трусячись верхи на діжці, пан Торбен трохи заспокоївся б, якби дізнався, що вістки про їхнє становище вже докотилися до Гендельфа. І вельми його стривожили. Та що він саме завершував інші свої справи? Про них тут не йтиметься. І готувався вирушити на пошуки Торіна та його супутників. Але Більбо цього не знав. Усе, що він знав, це те, що ріка, здається, не матиме кінця краю, що він голодний і що в нього паскудний нежить. А ще йому не подобалось, як гора, наближаючись, ніби насуплюється і погрожує йому. Втім, згодом ріка повернула трохи південніше, і гора знову відступила. А надвечір береги нарешті стали кам'янистими. Ріка зібрала всі свої поплутані рукави, в єдиний глибокий і стрімкий потік. І плоти помчали з шаленою швидкістю. Сонце вже сіло, коли лісова, знову крутнувшись, повернула на схід і влилась у довге озеро. Обабіть широкого гирла здіймалися скелі, під ніжі яких було всіяне рівню. Довге озеро. Більбо думав, що лише в морі буває стільки води. Озеро було таке велике, що його протилежний берег здавався далекою вузенькою смужкою і таке довге, що його північного краю, оберненої до гори, взагалі не було видно. Лише з мап Більбо знав, що в долині, де вже мерехтять зорі великого воза, від міста долу збігає річка Бестриця, наповнюючи вдвох із лісовою довге озеро, на місці якого раніше, напевно, була велика і глибока скеляста долина. На південному боці озера води обох річок стрімко збігали високими водоспадами і мчали далі, поспішаючи до незнаних країв. В очільній тиші шум водоспадів нагадував віддалений рев. Неподалік від герла лісової було дивне поселення, про яке Більбо довідався з розмов ельфів у королівських ляхах. Його збудували не на березі, хоч і там стояло кілька хатинок, а просто на воді, біля скелястого мису, який захищав його від гирлових нуртів, утворюючи затишну затоку. Великий дерев'яний міст вів туди, де на палях із добелих стовбурів розташовувалося жваве дерев'яне місто. Не місто ельфів, а місто людей, котрі все ще не наважувалися селитися тут. Мало не біля самого підніжжя Драконової гри, Городяни й досі благоденствували завдяки торгівлі. Крам доправляли рікою з півдня, а від водоспадів везли суходолом. Але у славні старі часи, коли багатів і процвітав північний діл, він був іще заможнішим і могутнішим. А по віці ходила ціла флотилія човнів. Одні з золотом, інші з озброєними воїнами, і точилися війни та вершилися подвиги, які стали тепер легендою. Зігнилі опори старого міста ще можна було побачити на узбережжі в посуху, коли спадала вода. Але люди мало що про те пам'ятали. Хоча дехто й досі співав старих пісень про гномів, гірських королів, про трора і Трайна з племені Даріна, про напад дракона та про падіння володарів до доу. Те, хто також співав про те, що одного дня Трор і Траїн повернуться, і тоді з гірських брам ріками потече золото, а цілий край сповнять нові пісні та веселощі. Але ця приваблива легенда не мала великого впливу на щоденні справи городян. Щойно в місті побачили плід, зв'язаний із діжок, як відпаль відпливли човни і з них загукали до стернових. Ті кинули канати, човнярі налягли на весла і невдовзі плід перетягнули з Бестрини на високий мис у невеличку затоку озерного міста. Причалили діжки біля мосту неподалік від берега. Незабаром із півдня надійдуть люди і деякі кадуби заберуть, а деякі наповнять різним принесеним ними крамом, щоб доправити його вгору за течією до палацу лісових ельфів. Наразі ж Барила залишили на воді, а ельфи-плотарі та човнарі пішли бенкетувати до Озерна. Ну і здивувалися б вони, якби побачили, що коїлися на узбережжі після їхнього відходу, коли споночило. Перед Передусім Більбо перерізав мотузку на одній із діжок, підштовхнув її до берега і зняв покришку. Почулися стогани, і звідти випав з цілковито нещасний гном. У його заяложеній бороді позаплутувалася волога солома. Тіло було потовчене та затерпле, все в синцях і саднах, так що він ледве спромігся стати до ног. Дошкандибати мілиною до суходолу, зі стогану повалитися на берег. Вигляд у нього був такий зголоднілий і здичавілий, немов пса, якого припнули на ланцюг біля буди і лишили так на цілий тиждень. То був Торін. Але впізнати його можна було лише завдяки золотому ланцюжку та каптуру, колись небесно-блакитному, а тепер брудному й обшарпаному з побляклою срібною китичкою. Гном навіть не відразу зміг бути чемним і згобітом. Ну що, живий ти чи мертвий? спитав Більбо доволі гостро. Напевно, він забув, що сам принаймні раз добре поїв, на відміну від гномів а також міг вільно рухати руками та ногами, не кажучи вже про змогу дихати на повні груди. То ти на волі чи ні? Якщо хочеш їсти, і якщо ця дурна пригода ще тобі не набридла, зрештою вона таки твоя, а не моя, тобі слід поплескати себе руками, розтерти ноги і спробувати допомогти мені повитягати інших, доки ще є час. Звісно, Торін розумів, що Більбо має рацію тож іще трішки постогнавши, підвівся на ноги і сяк-так допоміг обітові. Вовтузячись по ночі в холодній воді, вони з великими труднощами та морокою розшукували потрібні діжки. На стуки гукання відізвалося тільки шестеро гномів. Їх розпакували і допомогли їм дістатися до берега, де вони посідали чи полягали, щось бурмочучи та стогнучи. Мокрі, переколошкані та судомлені, вони ледве могли усвідомити, що вже вільні. Належно подякувати за це. Двалінові та Балінові дісталося найбільше. Їх навіть годі було просити допомагати іншим. Біфур і Бофру були не такі потовчені та сухіші за всіх. Але вони полягали, не бажаючи й пальцем поворухнути. Зате Філі та Кілі, молоді, як на гномів, і особливо ретельно запаковані в маленькі барильця та добре обмощені соломою вилізли на білий світ більш-менш бадьорими, відбувшись лишень синцем двома та затерплими ногами, які швидко відійшли. «Сподіваюся, я більше ніколи не нюхатиму яблук», заявив Філі. «Моє барило геть ними пропахло. Постійно відчувати яблучний дух, коли тобі важко поворухнутися, холодно й нудить від голоду» Від цього можна здуріти. Зараз я здатен їсти будь-що на світі, аж поки наїмся. Але тільки не яблука. Нарешті, за добровільною допомогою Філі та Кілі, Торін і Більво познаходили, повитягали з діжок решту компанії. Бідолашний тостун Бомбур або спав, або був непритомний. А Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн наковталися води, і здавалися напівмертвими. Всіх їх безпорадних довелося поодинці перенести на берег. «Ну от, ми знову разом», – сказав Торін, «І гадаю, нам слід подякувати нашій щасливій зорі та панові Торбину. Я певен, що він має на це право, хоча мені б хотілося, щоб він улаштував нам зручнішу мандрівку. Втім, усі ми ще раз щиро до ваших послуг, пане Торбине». Поза сумнівом, наша вдячність посилиться, коли ми поїмо та відновимо сили. А тим часом, що далі? Пропоную податися в озерне місто, відповів більву. Що ж іще? Нічого іншого, звісно, не могло бути запропонованим. Тож, полишивши решту, Торін, Філі, Кілі та Гобіт рушили берегом до Великого мосту. До нього була приставлена сторожа але вартувала вона не дуже пильно, бо в цьому вже давно не було потреби. Якщо не зважати на поодинокі сварки з лісовими ельфами щодо річкового мита, то мешканці міста були з ними друзями. Ніхто інший поблизу не мешкав. А дехто з молодших городян відверто висловлював сумніви, що вгорі живе якийсь дракон і сміявся з бабунь і старганів, котрі запевняли, ніби за молоду бачили, як він пролітав у небі. З огляду на це не дивно, що вартові пиячили собі та реготали біля вогнища в хатинці. Не чули ніяк, випаковувалися гноми, ніяк наблизилося четверо розвідників. Сторожа страшенно здивувалася, коли у дверях з'явився Торін Дубощит. «Хто ви такий і чого вам треба?» – закричали вони, схопившись на ноги і намацюючи зброю. «Торін!» «Син Траїна, внук Трора, король під горою», – прорік гном гучним голосом. Він і виглядав як король, незважаючи на обшарпану одежу і заложений каптур. На його шиї та поясі мерехтіло золото. Його очі були темні та глибокі. «Я повернувся! Я хочу бачити правителя вашого міста. Вартові страшенно захвилювалися. «Хто дурніший, вибіг із хатинки!» ніби сподіваючись, що гора серед ночі зазолотиться і води озера відразу стануть жовтими. Наперед виступив їхній капітан. "А це хто такі?" спитав він, показуючи на Філі, Кілі та Більбо. "Сини моєї сестри", відповів Торін. "Філі та Кілі з племені Даріна, а також пан Торбен, який прибув з нами із заходу." «Якщо ви прийшли з миром, то складіть зброю», – звелів капітан. «Ми беззбройні», – відказав Торін. І то була чиста правда. Ножі в них відібрали лісові ельфи. І славний меч Оркріст теж. Тільки в Більбу був його кінжал, схований, як завжди. Але він нічого про це не сказав. «Зброя нам не потрібна. Нам, хто нарешті вертається у свої володіння, – як було провіщено за давни. То ми б і не змогли битися зі сількома. Відведіть нас до вашого правителя. Він на бенкеті, відрубав капітан. Тим паче відведіть. вибухнув Філі, яка брала нетерплячка від цих церемоній. Ми підтоптались і зголодніли після довгої дороги, і з нами хворі супутники. Тож покваптесь і більше ні слова. Інакше ваш правитель покарає вас. «Гаразд, ходіть за мною!» Скорився капітан і в супроводі шістьох людей повів їх мостом і через браму на міський ярмарковий майдан. Власне, то було широке тихе плесо, оточене високими палями, на яких були зведені найбільші міські будинки та довгим дерев'яним причалом із багатьма східцями і містками, які вели до води. В одному великому палаці то була ратуша, Сяяло багато вогні і лунав голосний гомі. Вони ввійшли у двері і зупинилися, кліпаючи очима від яскравого світла і розглядаючи довгі столи, за якими сиділо багато народу. Я Торін, син траїна, внук Трора, король під горою, голосно гукнув із дверей Торін, перш ніж капітан устиг щось сказати. Усі підхопилися на ноги. Правитель міста зіскочив зі свого великого крісла, але ніхто не був здивований більше за ельфів-плотарів, котрі сиділи в дальньому кінці зали. Протиснувшись до правителевого столу, вони закричали. «Це полонені нашого короля, втікачі, гноми-волоцюги, про яких не скажеш жодного доброго слова. Вони тиняються лісами, чіпляються до ельфів». «Це правда?» – запитав правитель. Власне, він вважав цю версію набагато вірогіднішою, ніж повернення короля під горою, якщо такий взагалі існував. Правда те, що нас незаконно захопив у полон король ельфів, коли ми прямували до нашого рідного краю і безпідставно ув'язнив нас, відповів Турін. Але ні замки, ні засови не завадять тому, хто повертається в очі дім, як було провіщено за задавнини. Крім того, це місто не належить до королівства лісових ельфів. Я звертаюся до правителя міста озерних людей, а не до плотарів короля ельфів. Правитель завагався і забігав очима по залі. Король ельфів мав великий вплив у цих краях, і правитель не бажав із ним бургувати. До того ж він не надто забивав собі голову старими піснями. Його цікавила торгівля та податки, вантажі за золото. Цим інтересам він і був зобов'язаний своєю посадою. Проте решта городян була іншої думки, і невдовзі питання вирішили без його участі. Новини поширилися містом зі швидкістю пожежі, у ратуші та під її вікнами галасували люди з причалів долинав тупіт безлічі квапливих ніг. Дехто почав співати уривки старих пісень про повернення короля під горою. Те, що прибув тролінь онук, а не сам трор, їх ані трохи не турбувало. Пісню підхопили інші. Вона голосно та розкотисто залунала над озером. Король всіх руд у горах і кам'яних письмен, король джерел прозорих, посяде свій терен. Возложать знов на нього корону осяйну. Відіб'ють знов чертоги, прадавніх арфлуну. У сонці ліс, на горах заграє й хвилі зел, Його скарби з прозорих замерехтять джерел. Засяють ріки злотом, іще зне звідтиля, Вся туга з поворотом гірського короля. Ось що вони співали, або щось дуже подібне. Лише куплетів було набагато більше, і до пісні домішувалися безупинні вигуки а також звуки арф і скрипок. Бо істину, такого хвилювання в місті не пам'ятав навіть найстарший дід. Лісові ельфи і собі неабияк дивувалися, і навіть трохи перелякалися. Звісно, вони не знали, як утік Торі, і їм почало здаватися, що їхній король припустився серйозної помилки. Щодо правителя, то він бачив, що не залишається нічого іншого, як прислухатися до голосу народу, принаймні цієї хвилини, і вдати, що він вірить, ніби Торін той, за кого себе видає. Тож він поступився Торінові своїм великим кріслом і посадовив філі та кілі обабічнього на почесних місцях. Навіть Біль дали місце за чільним столом, і в загальній метушні не вимагали від нього жодних пояснень, звідки він прибув а в піснях не було навіть найтуманніших згадок про нього. Невдовзі до міста в атмосфері загального ентузіазму привели інших гномів. Усіх їх підлікували, підгодували, розквартирували, взагалі панькалися з ними що найдогідливіше та що найзапопадливіше. Торінові та його компанії відвели просторий будинок. До їхніх послуг були човни та веслярі. А під вікнами в них сиділи юрби народу, цілими днями співаючи пісень і захоплено галасуючи, щойно якийсь гном бодай носа показував на двір. Деякі пісні були старі, а деякі зовсім нові. У них самовпевнено оповідалося про близьку загибель дракона та про човни з коштовними дарунками, які прибудуть рікою до озерного міста. Натхненником цих останніх пісень значною мірою був сам правитель. І гномам вони не надто сподобались. Але наразі прибульці жили в розкошах і дуже швидко знову погладшили та зміцніли. Власне, за тиждень вони цілком відновили сили і повбиралися кожен ушати свого кольору. Бороди їхні були розчесані та доглянуті. Хода поважна. Торін виглядав і ступав так, Ніби його королівство вже відбаювано, а смога покришена на лакшину. Відтоді, як він і передбачав, приязь гномів до маленького гобіта зростала з кожним днем. Ніхто вже не стогнав і не бурчав. Вони пили за його здоров'я, поплескували по спині і метушливо упадали біля нього, що було саме доречно, бо настрій у нього був не дуже веселий. Він не міг забути зловісного вигляду гори і відігнати від себе думки про дракона. А крім того, жахливо застудився. Три дні він чхав і кахикав. Не один був вийти на двір, і навіть після того всі його бенкетні промови зводилися до «Велике вам спасибі!». Тим часом лісові ельфи припливли зі своїми вантажами назад і в королівському палаці щинився великий переполух. Не знаю, що трапилося з начальником варти і мажордомом. Звісно, гнови в озерному місці слова не зронили про ключі та діжки, а Більбо мав обережність не робитися невидимим. Однак смію припустити, що ельфи про дещо здогадувалися, хоча безперечно пан Торбен залишився для них маленькою загадкою. Ну та принаймні король ельфів знав тепер мету гномівської виправи. Чи думав, що знає. І казав сам до себе. Добре, добре, ще побачимо. Жодного скарбу не провести через морок ліс без мого дозволу. Але гадаю, що вони погано закінчать. І так їм і треба. Він ані трохи не вірив, що гномом до снаги здолати в бою такого дракона як смог і мав велику підозру, що вони спробують здійснити пограбування чи щось подібне. А це свідчить, що він був мудрий ельф, мудріший за озерних людей, хоч і не зовсім мав рацію, як ми побачимо наприкінці. Він заслав шпигунів на узбережжя озера та якомога далі на північ у бік гори і став чекати. Під кінець другого тижня Торін почав думати про дальшу путь. Доки ентузіазм городян не вщух, легко було отримати допомогу. Нічого зволікати і дозволяти їм розхолодитися. Тож він завів розмову з правителем та його радниками і сповістив їх, що невдовзі разом зі своїми супутниками мусить вирушати до гори. Спершу правитель здивувався і трохи перелякався, а потім почав ламати голову. А що коли Торін зрештою і справді щадах старих королів? Він не припускав, що гноми таки наважаться наблизитися до смуга, а був певен, що вони шахраї, котрих рано чи пізно викриють і завернуть назад. Але він помилявся. Торін, звісно, таки був онуком короля під горою. І де це бачено, щоб гном не наважився помститися за себе і відібрати назад своє майно. Утім, правитель зовсім не шкодував, що вони йдуть. Їхнє утримання коштувало йому дорого. Та відколи вони прибули до міста, життя перетворилося на суцільне свято, і справи занепали. Нехай собі йдуть і потурбують смога. Побачимо, як він їх прийме, подумав він, а голос сказав. Звичайне ж, Оторіне, сину Трайна, онуча Трора, ви мусите зажадати повернення вашої власності. Час предречений задавнини настав. Ми допоможемо вам, чим тільки зуміємо і сподіваємося на вашу вдячність, коли ви відвоюєте ваше королівство. Тож, одного дня, а вже стояла пізня осінь, віяв холодний вітер і опадало листя. З озерного міста відчали три просторі човни, везучі веслярів, гномів, пана Торбина та багато харчів. Кони і поні кружними стежками доправили до того місця, де мандрівники мали пристати до берега. Правитель і його радники бажали їм щасливої дороги з високих сходинок кратуші, які спускалися до озера. Люди співали, стоячи на містках і повихилявшись із вікон. Білі весла з плескотом занурились у воду, і наші герої відпливли до північного берега озера до кінцевої зупинки своєї довгої мандрівки. Єдиний то був цілковито нещасний, це більбо